presenta Mont Salvatge una aventura amb i guerrers de la foscor Mont Salvatge realitzat per Maria i Josep Casals i produït per Leonor de l'Olmo amb les veus de Pere Arenado Joan Aranyes Jordi Casas i Valentí Ferran un programa creat escrit i dirigit Er Jesús Manel Montaner. Bon salvatge i que la fer plai toc una et protegeix. requerida la presència del capità al pont. Requerida la presència del capità al pont. Codi de prioritat 7.9 a l'escala de Quiru. No he d'anar, càncer. No. M'agradaria quedar-me, però... Ho entenc, però si puc ajudar-te... Bé, no ho sé pas, estic tan desorientat. No n'hi ha per tant, capità. És que hi ha una cosa que... una cosa que no t'he dit i que t'hauria de dir. Segur que no té... Mm, importància. Sí que la té. Mm. Es requereix la presència immediata del capità al pont segons normativa Llebski. Si la petició no es veu satisfeta en 30 segons, s'executarà codi de prevenció. Hauré de dir-t'ho més tard. Ai, t'esperaré aquí. Molt bé. Fins després Fins després. Que t'a profit i fill de puta. Ara ja t'he infectat.. Senyor! A la fi... Ja hem d'estalvis els comentaris que no n'importa de ningú! Què és tan urgent? Miri-ho vostè mateix a la pantalla. Hmm. I bé, què és? Una Lluna més? Ens hem sortit de l'òrbita, potser? Senyor, ho hem comprovat, és la Terra. Què? Ho és, no hi ha cap mena de dubte. Fins i tot hem llançat una sonda amb càmera per assegurar-nos-en. I doncs, què és el que ha passat? És difícil de precisar. La carcassa metàl·lica que la recobreix en aquests moments és molt sofisticada com per haver estat construïda per les màquines del vindicador. Sembla com si l'haguessin col·locat des de l'exterior per algú altre. Algú altre? Que fa broma! Portem aquí dues setmanes i no hem detectat ningú més! Què és això? I això no és el pitjor de tot, Capità. Ordinador, ampliació 2.4 9. En Procés Ampliació efectuada... efectuada. Sot dins el registre... To Són aquí empelats i els seus caps cremen! Hi ha 24 milions d'humans clavats aquí fora. El foc, evidentment, és artificial. Una il·lusió o algú preparat realment estrany, capità. Qui pot tenir un sentit de l'estètica tan repulsiu? Diria que l'hemioc xapelens, però és que la tecnologia que ha permès la construcció de la carcassa és massa sofisticada fins i tot per a ell i no detectem cap afluït místic. Així, doncs... Així, doncs, què? Es suposava que la vostra funció és la d'oferir-me en aquesta mena de casos, Calam? Què penseu fer? Amb el degut respecte és un conflicte massa important perquè nosaltres hi tinguem un rol. Personalment crec que és el començament del judici final que anunciava el jutge Raen a la congregació. Todes. Si el judici final hagués començat se m'hagués anunciat d'alguna manera. Soc gairebé una deïtat. Ja us he dit que no és pas rasmístic. Han provat de demanar d'informació del mirant lliure. Per suposat, senyor, pel que sembla i segons ell a la Terra ningú no s'ha donat del que està passant. Sembla que hi ha construït la carcasa a prop va proposar-hi un sol artificial que segueix les pautes del real. Mol sigui. Si no vol aniquilar la raça. Amb quin objectiu ho ha fet? Al mateix temps, a l'infermria? Ah. Per Revol és grandió. Ah. Ah. Ah. opinar a vostè, Ducte d'Arco. Que no m'agrada gens, això és el que opino. I, i si desprèn alguna radiació? Ja l'hauríem detectat, no se'm moini. Doncs no sé per què, però em fa molta por. Aniré a consultar la meva consola. Potser allà pugui trobar informacions sobre aquesta mena de construccions. Sí, vaja, vaja. dades de la de la nau estel·lar Arcàngel II. Si vol establir comunicacions amb l'exterior, identifiquis i estableixi paràmetres. Codi d'entrada 5 barra 100 8. Codi establert. Gràcies, doctor Darko. Paràmetres de connexió acceptats. Comunicació fixada. Canal... El... obert. Doctor Darko, prioritat divina. Demano humilment audiència amb el vindicador. El vindicador no pot entendre de d'aquests moments, Doctor Darko! Ah, no? Doncs estic segur que el que li tinc a dir, li interessarà. Ah, maixanades! Ja ho sabem, això de la carcassa! Què es pensa? Serem maricotons bojos aquí abans, però estem pel que fem! Alguna teoria? Ui, cap ni una! Els mercaders de planetes de Gunus, potser? No, ja els hem exterminats tots. Vaja, vaja. També sabem de l'èxit de càncer, Maria. Veig que els vostres espiòpters funcionen a la perfecció. Per suposat. Però no hem detectat que el capità encara no està tan malalt com suposàvem. Així que haurem de ser més sabers. Us serem, Lloada. I ara, si m'excusa, doctor, he d'anar a veure sengenys genètics del meu relletor a veure si estabilitzen una vegada el meu sexe perquè... perquè, ai, tinc unes sufocacions que no són gens normals. Fins i tot no em parlo vostè, doctor Borgo. Què diu ara? El que sé, i esclar... El creu que vostè i jo... No sigui ridícul, vull dir, ridícula. Veu? És el que li deia! Tothom se'n fot de mi! No convertir en un mestre entre tots plegats! Ara deixa't créixer els pics! Ara em peta! Ara et fem un costó! Ara ens hem deixat els uvaris! Quina desgràcia la meva! Lluada, jo... Cadi! Connexió interrompuda per l'usuari receptor. Mm, doncs sí que anem bé. Al mateix temps, el pont... És perillós acostar-s'hi. Així que haurem de mantenir la distància i millor seria que no ens moguéssim. No sigui cas que tinguin sistema de detecció de possibles agressions per desplaçament. Oh! Ordinador! Aturada General de Motors! Modus vigília! Immediats. I ara, senyor? Doncs obrirem el canal de comunicació amb base Esperança. Poc o cosa més podem fer. Rebot. Establint contacte amb base Esperança. Provant per segon canal de reconducció. Bona nit, salvatges. Informa de prioritat xunta. Objectiu, eliminació de Hamill Sheppard i el seu fill va estar blindat, també conegut com vindicador a la Terra. Entrada per simulació.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 Per tal d'oferir aquests premis, la Conferència Gesslin ha hagut d'arribar a un acord amb Virgi Neuromagnètics, carrer Roger de Llúria 9 de Barcelona, que la Fenra i Togobon els protegeixi. Fida, missatge. El primer recluta ja és a punt, senyor. Ja ho sabia, genta't! <sus> I doncs? Genta't, no s'assiudeix't amb mi! Transport! Benvingut a la nau Estadar Arcàngel II, al Josep Manuel Payo i Rial de Barcelona. Molt bona nit, capità. Bona nit. Benvingut a Salvatge on tot comença i tot s'acaba. Que la FEN Rai Togobo no protegeixi. Tinent! Obris seqüència de Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. per fer espai-ho irreal. Coneix el mecanisme del nostre test, t'imagino. Evidentment, capità. Evidentment? Evidentment, capità. Com? Evidentment, capità. Hmm. Així, doncs, concentri en la meva veu. Visualitzi-se vostè mateix dins l'uny d'una mare marona de 250 quilos que beveja pus per tots els seus orificis. Visualitzis derretit per tots aquests àcids, transformat en un ésser de forma, que tan sols pot recordar cançons de bressol i amb prou feina es pot arribar a dir mer Té una cadena dedicant-lo als pits de la dona monstruosa i els cascavents de les petites titelles que li han clavat els esticles. El tornen una mica més boig cada cop que ballen com si fossin putes barates al mercat de carn fresca de ciutat salvatge. Què faria per vomitar la pus que se colat els pulmons i així recuperar, en la mesura del que és impossible i possible, la seva malmesa personalitat? Doncs la meva mànima s'encarnaria amb un cos pur i... Un cos pur! Un cos pur i virtut. Maleït al Fer Espallo! Que vindria a treure'm del meu neguit. Però vostè creu que encara hi ha cossos purs? Evidentment, capità. On? A la terra, capità. Mm, si vostè ho diu... El tinent d'Arno li farà la següent pregunta. Bona nit, alferes. Bona nit, tinent. Necessito una mica més de temps, si us plau. Necessito una mica més de temps. Aquesta és la seva frase preferida, aquella que repeteix incessantment, sigui de nit o de dia, la que l ensenyaren als seus germans impotents, que requerien d'un segon més per experimentar els orgasmes que vostè afluïa en qüestia de segons, fins que, sobtadament, com a acte reflexe, va deixar de sentir-los. Com pensa tornar a experimentar la dolça sensació? En el mateix moment que elimini el blindat i la seva malícia. <laughs> molt ambiciós, fer Spallo. No li sembla? Evidentment, capítol. Potser podria buscar una solució més propera en el temps. Espero que aquest moment no sigui molt llunyà, amb el futur. Així ho esperem tots. Alfredo, bona nit. Bona nit, Jacob. Com ha dit? Oficial Janktots, si no li molesta. Disculpim, oficial. Un respecte del Feres! Imagini's dins la meva boca, patint el desgast de la meva saliva àcida, col·locat com el petit queixal que em van arrencar quan vaig passar la primera iniciació al món adult. Te'ls doy cara en para. Vegis, xafat entre dues parets, Contínuament llapat per la meva llengua fètida, i el contra para sense compassió en passant la sang que surt quan m'autoulaciono. Què faria per donar-me encara més plaer per evitar que, davant la seva facilitat, me l'arrenqués. Fer-lo assabentar el convenciment de que sóc la persona idònia d'aquest univers per eliminar un blindat? I això, a la boca d'un Doi Karen? Pensa que importa massa, el Ferres? La meva bona ànima fa importar les coses que importen a qui encara pugui imaginar que no li importen. Fins i tot? Fins i tot a un Don Karen. Doncs em temo que el menjaria. Hauríem de veure amb el moment adequat, això, oficial Doi Karen. Ah! Sembla que podem tenir una petita lluita. Per què no segueixen insultant-se? No és necessari, senyor. Són els últims minuts de la seva vida. També té raó. Digui'm el Feres la primera cosa que el fa adoptar de la veritable natura dels àngels fornicadors que no poden fer-ho realment. Qual li dic? Espelma negra i remullada enverida fetge de ballerí. El Feres. Sí, capità. Rapidesa. La cosa que em fa dubtar de la seva natura. Mm -hmm. Amb una paraula n'hi ha prou, Alferes. Intromini reflexió. Està claríssim, Alferes. Intromini reflexió. És fàcil. Formació, la d'invidents. Ulleres. Ah, no s'ha arrencat! Vajació. Revintes, perits. Cap allà. Bona. I la darrera pregunta, què sent en moments? Jo vull donar les gràcies a totes les persones que treballen dia i nit de manera anònima per fer possible un país. Sense el seu esforç i la seva il·lusió, aquest no seria possible. Que el seu exemple plani per la nostra terra i que la seva llavor doni fruits. Mentre tots ells siguin presents als nostres cors, els nostres actes no seran estèrils, com tampoc nostres estèrils han basada de tants ciutadans que amb el seu sacrifici han forjat la nostra nació. És per això que tots tenim amb ells un deute pendent, així com les generacions futures seran d'autores nostres. Segurs com estem, que el nostre país triomfant tornarà a ser ric i ple, endarrere aquest blindat tan ufà i tan supert. Espero instruccions, capità. Els feres m'ha deixat molt impressionats. Com d'acostum, capità. Què vol dir, com de costum? Com de costum, capità. Com de costum, què? Res més que el que signifiquen aquestes paraules, capità. Com de costum, capità. Mm. Insolent, alferes. Tinendarno, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, sí, a més d'insolent és també poc original. Per tant, li concedim un punt negatiu. Serà que el tinc merescut, capità. Probablement, no dubta. No ho dubto pas, capità. Bé, així dones. Oficial Jemte, t'acompanyi l'Alferes al simulador. Sí, Oferes. capità. Eh, perdona, Nunke, m'ho deia a mi. M'ho ha dit a mi. No! L'he dit a'm al Jemte, Nunke, retiris. Callis sí, i faci bondat. Alferes, sí. no faci que els Vingui cap aquí, sisplau. Seqüències de simulació preparades. salvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes, Pallo i Rial. Veu l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu simulador? La no tinc al davant mateix, capità. Molt bé. Doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. En aquest moment. Quin número pareix?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 Seguir caminant com si res. I opció C, amagar-se dins un portal d'espai temporal. L'opció eh, C, capità. L'opció C està ben segur al fer espai, o? Eh? Rernament convençut, capità. Molt bé. Guanya dos punts de força. En guanya un d'experiència, però, ai, en perd un de valentia! El Fer Espallo i Rial acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tordemun. Sembla com si l'escala que hi ha davant seu s'esveïs de tant en tant i que donés pas a un monstre tommible. Què vol fer ara? Opció A, intentar conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B, provar de trencar una de les baranes per atacar el monstre. I opció C, corre en una altra direcció. Opció B, capità. Opció B? Sí, capità. Opció B? Sí, capità. Guanya dos punts de força. En guanya dos de valentia. Però ahir em perd un d'experiència. El Fer Espaió ha arribat al crepuscle del Xeu. Són se'maga el monstre d'aquest nivell. Li prego que es concentri.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 Quines bromes, més socorrents. Guanya dos punts de força. En guanya un de valentia, però en perd dos més d'experiència. Fem un recompte, Feres? Sí, capità. Ha guanyat sis punts de força, però té dos punts negatius d'experiència. Ni tan sols dos de valentia. I això vol dir que el sang freda d'aquest divent se'l crespés ara mateix!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 I el seu culo. Glorobindicador, i el seu culo. Glorobindicador, i el seu culo. Glorobindicador, i el seu culo. Ai, mola, llorista. Ah, uh, senyor vindicador. Diga'm, malagari. No. Um, veig um, molt trist. Uh, Fins i uh, tot panós. Uh, qui sap si sí, potser dolorós deure de... On fa si perdre temps? Parli! I poc esperant tres divisions de la Guàrdia Roja agonitzen. Què? Hi ha alguna cosa que les està matant. Sangren pels ulls i les orelles. És tan desagradable. Em parla vostè de gairebé 3.000 pseudo-homes. Sí, vindicador. I com pot ser possible això? No podem haver introduït cap tron amb tantes impureses als seus sistemes d'alimentació. Ha de ser cosa del capítol Montaner no mai només ell, deuen haver construït aquesta maleïna que alcaça el voltant del planeta. I introduïc l'extrany virus als meus cortells. Eh, uh, senyor, no... no solteix... Tan mal que la meica imbècil! Estem parlant d'una part importantíssima dels meus afectius, que ja ha de ser valdut anys si moren! Doncs no no sé. Doncs hem de fer durar cosa les abans no Parlo per tots els meus soldats quan li dic que estan disposats a qualsevol cosa per vostè, senyor. No, el motiu. El uh, sí, senyor. Uh, Destacament de, de les quarts donadors. No, en... sí, senyor. Ves que patit surtes de plom, atrapat a l'interior d'un gran conflicte còsmic. Com podràs ajudar-me, doncs? Indicador! No, eh? En mar meu! Tu? Un altre cop. Què? Eh, no t'agrada el modelet que t'han construït, si els genomaricopullats? Veuràs! El modelet m'agrada! És l'alcoquetó amb els podents sagnants a l'obertura de les cames. Es tracta d'una altra cosa. En Darko s'ha comunicat amb nosaltres per preguntar-nos si sabien com de la carcassa i... No li hauràs dit més res, no, no, no, és clar que no. El que sí li he dit, tal com m'havies ordenat, és que sigui més dur amb el capità. M'has no plaidit. dit.. I què? Doncs que s'ho ha pres prou bé. D'això, em diràs ara quina briganta hauria sobre la carcassa desenvolupat el teu cervellet, fins que no... Vols dir una teoria nova? Ai, ai, ai, ai, ai! Et conec prou per saber que s'ha arribat a alguna conclusió que et preocupa, realment? Tens l'ol, Joada. Per una vegada tens l'ol, però no t'ho Ai, va! No. no. No siguis així! No, Iga! <laughs> Iga! de la confiança, encara? Sí, que la mereixes, esclar que sí. <ríe> Però és que no estàs preparada per sentir-ho. Ui, ui, quanta tensió! Potser t'ajudaria, català més una miqueta. Potser sí. Però abans hauràs d'introduir un nou codi de transmissió al laboratori d'introsseu d'esquivalències. Que em diguis, quin? S-H. O li ara sí, tio? Té. És alguna mena de sol·licitud? Sí, jo ha de ser. Vol oh, que vingui a nos xemarans? Sí, sí, encara hi Ai, que m'ha sigut! Jo, jo no veig, ara no ho fiquem cos i l'altre ho veig! crec que els xemarans estiguin els interessats en, interessat en la terra nova, jo ha de... <ríe> ah, ho no et soc, és de... D'acord, d'acord. La, la, la, la... La lluada és la més món. El mateix temps, a la nau estel·lar, Arcangel 2. No hi ha manera, els escàners segueixen sense poder penetrar la carcassa. Oblidis els escàners, estic segur que... que passarà alguna cosa aviat que se'ns revelaran els secrets de la carcassa sense que haguem de fer cap esforç. Senyor... És només una intuïció. No, no, no no és això. És que semblava que els seus ulls haguessin canviat de color. Què diu? Potser són els nervis. Probablement. Transporto el nou reclut a... fessi Benvingut a la nou estel·lar Arcángel 2 al David Parra de Barcelona. Bona nit. Bona nit, què? Bona nit, capità. Bé, benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Que la fem Femme Raitokobu no protegeixi. Tinen Dardo, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Parra, coneix el mecanisme del nostre test? Sí, sí. Molt bé. L'oficial Boykaren James el li farà la primera pregunta amb molta atenció. Bona nit, Alferes. Bona nit, Eliseu. Al llarg, el llarg dels arc iris, tot és alegria i gelosia. Els petits nens amb barret maten per plaer, per mirades robades sense voler, per bolets que s'obren com si fossin vagines i que poden ser penetrats accidentalment per qualsevol escampaloires inconscient. És per això que s'imposa l'ordre més estricte. Ieis, dictadors, els breges que acollonin en falmetats de transmissió sexuals generades artificialment. Posi's vostè en el paper del primer emperador de la decadència, nana. Què seria el primer que faria? A quina ombreria per ajudar-lo en administració dels béns dels nans. El mateix nen. Perdó? El mateix nen. El mateix nen? Potser no han entès la pregunta. Estem parlant de nans. Una raça sí, un semblant un als humans, molt petitets. Sí, un mateix nan? Un mateix nen? Sí. Un qualsevol. Un dels que s'estava matant, per exemple. No, eh... Ah, doncs quin? Agafaria el que jo cregués que és millor. El que sí. vos dic, quin criteri utilitzaria per saber-ho? faria un test d'actituds de cadascun. Potser aprofitaria el model que va crear la doctora Gil Per exemple. B. al Ferres l'amor és una cosa ben complicada. De sobte sembla com si pogués respirar. I a continuació és com si l'estrangulessin. Per això... La Conferiència de Gieslin va establir la pena de castració a tot aquell que busqués el que no havia de buscar mentre serveix la pàtria universal. I a vostè ja se li pot anar fluixant, perquè tenim informes de les seves relacions amb un cuc refulsiu! Precisament el que es va enganxar l'anus de Nunc, quedar d'Arno, mentre era el monestir d'en Rothen, quin fàctil! Ah! Gimta't, agafi'l! Sí, senyor! Tinent, d'Ardo, goblegui les cames! Sí, senyor! Uh. I ara que el tenim absolutament que sota gaire. control... Negui-ho! Doni'm un argument convincent perquè no li arrenqui els testicles amossegades! És mentida, tot això. <laughs> I què més? Com que què més? És mentida, ja ho sap vostè. Bé, més de danys, per què és mentida? Mentida? Mireu l'anus. Si s'ha ficat, si ficat en l'altre, també t'ha de És que, es que la... ja no hi és, el seu anus. Eh? Ja no hi és, el seu anus. Com que no? Potser de mirar el seu. Nunque, examini'l. Mm. Bona nit, alferes valent. Bona nit. Imagini's travessant el pont de l'eternitat més enllà dels boscos d'aigua pútrida de Xiamantero Caro. Trepitja totes les pedres ànima que l'han ajudat durant la vida. Vomita els excrements que li han fet ingerir. I, finalment per tot respecte pel passat i es dedica a masturbar-se frenèticament per ofendre les icones sagrades del pont, fins que aquestes desperten i es disposen a aniquilar-lo. Qui ets tu per intentar escandalitzar-nos d'aquesta manera? Tros de merda! Li diuen. Respongui'ls! Que aquí jo? Sí, el Feres. No ho sabem bé, qui són jo. Demòstrius-hi! Que feu vosaltres! Més Més fort! Eh, què feu? Més fort! Us mataré a tots. Més! Home, m'agrader! Més agressivitat! Més! Com que més? Més! Vinc aquí, arrodillar-vos tots. Bé, això ja m'agrada més. Intenti-ho, intenti una mica més. Qui? Ja veu mal cul tots. Marranos. Bé! Digui'm la primera cosa que el fa plorar. Una estrella reprobable. Il·lumina. Desaparèixer en un vòmit Ultrafàxia I la darrera pregunta Què sent en aquests moments? Ganes de seguir endavant Simplement això I lluitar i, gu i guanyar I no vol capitalitzar la seva força contra ningú? Sí, home Contra qui? Contra el pitjor de tots, l'enemic Qui? Qui d'ells? L'enemic Massa abstracta, em sembla, tot això. Qui? Oh, amb l'indicador, amb blindat, l'amioc Xeperenc, qui? No, amb blindat, la primera de tots. Bé. Tien. Activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Fer Esparram, escolta. Sí, senyor. El nostre ordinador li ha concedit un punt positiu. Molt oh, bé. Esperem que realment pugui obligar aquests monstres festiusos a que li llege pinòcul. Tint en Dardo, acompanyi l'Alferes al simulador. Sí, senyor. Alferes, no vingui per aquí. Vingui. Sí, ens perdarem. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes sabem a bit nou i nemembre bitiqui bitiqui no na nembre de tonina nembre de bitiqui no na i na de na sòdi nembre de sòdi no veu l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu simulador. Sí, doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. Quin número pareix? apareix? 200. Alfonso Esparra, m'escolta. Es troba a la cúpula de Tornamil. De sobte, se n'adona que una mà invisible està movent les seves cames i que li fa fer passes involuntàriament. Passes que el poden portar a la mort segura. Què vol fer ara? Opció A, intentar córrer en direcció contrària. Opció B, deixar-se portar. I opció C, convertir-se en un animal salvatge, púdrit, melancoliós i cabró. Opció C. Sí, el Feres? Sí, senyor. Sí? Sí, senyor. Guanya un punt de força, guanya un punt d'experiència i guanya un punt de valentia. El Feres Parra acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran darrere la cúpula del Tornemium. Davant seu, està veient unes escales si hi ha poca llum i escolta uns remors ben estranys.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 Pensi que aquest és determinant, el Feres. Sí senyor, opció ser. Bé, bé. Guanya dos punts d'experiència. Però em perd un de força. I en perd dos més de valentia. Fem un recompte, el Feres? Sí, fem-hi. Fem-lo, si no li sap greu. No, no. Ha guanyat dos punts de força. N'ha guanyat sis d'experiència. I n'ha guanyat un de valentia, i el monstre al qual s'ha d'enfrontar. És un escamp, és un fals delicat, perdó! Necessitava dos punts de força, un d'experiència i un de valentia per vèncer -ho. I els té! Que el ho fes, parla! Estic profundament emocionat. Jo també. Me n'alegro. Desitjo que la setmana que ve la seva predisposició continuï sent aquesta i que no s'acolloni davant amb l'indat i amb iuxeperens. No, segur no. Molt bé, el Feres. Bona nit. I que la Fenerreito Gobo no protegeixi. Bona nit. Quina mala sort. No hem pogut veure el que li passava al recluta des d'aquí. Haurà perdut o haurà guanyat? No ho sé pas. Li preguntarem al capità. Capità... Capità? Capità? Ordinador, on és el capità? a la seva cambra en aquests moments. Amb aquella mala puta. Gemte, tranquil·litzis. Potser és una bona noia. És una pertorbada, com a mínim. I hi ha alguna cosa estranya a la seva mirada. Els seus ulls canvien de color de tant en tant. I el al Capità li ha passat el mateix fa una estona. Qui sap que hi haurà... Gemte, deixi-ho córrer. El Capità sap molt millor que nosaltres el que ha de fer, o no? Si ho espero, no m' queda de boca si ho espero. Mentre, a la cambra del capità. I doncs, què era això tan important que m'havies de dir? Ai, no sé pas per on començar. Que potser és que hi ha alguna senyora Montanner a la terra? No, clar que no és això. Llavors no pot ser massa terrible. Ah, vinga, digue-m'ho. Veuràs, jo... Mm... T'escolto. Mira'm bé. Caram, com has fet això? D'una voltes, no és res. Fixa-t'hi. No, Pep, Pep, Pep! Sóc jo un altre cop. I per què ho has fet, això? Vull dir, com? Ho he fet... Ho he fet perquè entenguis que jo sóc un clòmic. Què? El veritable capità Montanem va fer construir quan se'm va anar a Planeta Krumblak. No sóc més que una il·lusió. No puc ni allunyar-me massa de la nau perquè el sistema d'ordinador és el que em subministra l'energia que necessito per... viure. M'has enganyat! No, Cancer Maria. Mai t'he dit que... No toquis! Si us plau! He dit que no em toquis! No em vull saber res més de tu! Què? Hauries d'entendre-ho! Ser un clònic no em fa ser massa diferent! No vull pas que el meu home sigui només una il·lusió! Càncer Maria! Deixa'm! Deixa'm! deixa'm. Càncer Maria! Càncer Maria! Càncer Maria! La no reconeguts a la nostra base de dades... Es recomana preparar dos destacaments per aïllar-los. Com, com pot ser, -se? si no tenim cap constància de cap perig real? Hem d'avisar el capità. No crec que ens pugui ajudar massa. Doncs sóc jo el responsable. Capità! Mireu, m'he dormit i alguns dels meus mostres s'han escapat. Però jo sí, tinc sota control. Sort d'això, capità. Segur. Sort. Si està bé, capità? Sí, gent, et sí. Senyor, l'amirall Guiureu ja ens ha fet arribar les dades del tercer recluta. Doncs... ja no sé ni el que em digui. la seqüència de transport, d'un Sí, senyor. Benvingut a la nou Este·lar Arcàngel 2, al feres Víctor Sánchez, de Pallajar. Hola, bona nit. Hola? Què són tots aquests remors que escoltem al seu voltant, alferes Víctor Sánchez de Pallejar? Són els meus alferes ajudants, portats pel Raito Bobum. Pel Raito Bobum persona? Blasfèmia! Això no, és no, no, possible, no. No. impossible! moment, Raito Bobum m'ha portat aquests alferes perquè m'ajudin. En! El Ara seu jo li vi? El Ara. seu jo, Teri? Qui? El seu jo crístic? Ara el seu jo masies? Qui? Capità. Digui'm. Sóc el caballer de la mort. Vostè. Miguel Ángel Caballero. He tornat dels inferns per acabar amb vostè. Què diu ara, el sí. Ferres Caballero? Sí. Pensa que podrà aconseguir-ho? El no, no Ferres... És... Alferes... Dintre de temps... ho aconseguiré. El Ferres Caballero. Sí. Com ho ha fet per tornada més enllà de frontera? He après el camí de la veritat. L'ha après el camí de la veritat? Vostè creu que la pressa realment? Sí, els ballarins de l'Inferm m'han comunicat. I com és que ha pogut entrar a la nau a través de l'Alferes Víctor Sánchez? És una infracomunicació. Una infracomunicació? Mm. Infravalorada per nosaltres, tot s'ha de dir. No pot ser. No pot ser? També a l'Inferm he après a crear camis espai-temporals. Alferes Caballero, obri un camí espai-temporal davant meu, vinga. Ja, toquera! Jo acabo d'obrir un espai... espais temporals al tercer nivell. No estem veient pas res des d'aquí. Vostè, on està? He sonat. <laughs> Alferes Caballero! Què passa? Res de rialles. Vol participar a la lluita l'Alferes Víctor Sánchez? Sí, ara s'hi no? posarà. N'està ben segur que ara s'hi posarà? Sí, ja estic aquí. Com? Alferes, les seves amistats, les Víctor hauria Sánchez. de cuidar Ara més. Ara vostè és Víctor Sánchez? Sí, l'Alferes, eh, Miquel Àngel, ja no ha parlat. Continua aquí, però... Continua aquí, però... Ha, ha, ha. Uh -huh. Uh -huh. Ara se va per més tard. Ups. Per més tard? I fa ups, potser s'ha caigut? No, no. No, no. Què està succeint? Em eh. sembla que amb vostès no hi podrem fer pas res, perquè, mirin, venen les brigades els ballarins de la mort! Nunca no, no hauria d'haver missat, per raitó. Oh, sento, senyor, no me Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de xoc a base d'esperança. Coordinades 40 1... Barra 5. Projectòria de calibració 7A. Al mateix temps, el destructor imperial, adonis... Va, vinga, no us entretineu. Necessito el meu penis de reyerí implantat ara mateix. Tots els nois i les noies de l'anem esperen per mi. Ja ens he donat les ordres pertinent senyor, ara ho faran. Sí, si sí, faci, faci. No se m'agosti tant que fa massa pudor. Què li ha dit? Doncs que ara trauran el de la solució. I que els làssers ja estan preparats per cosir-li Ah, bé, no, així m'agrada. Li hecuc, va i ara, i ara què diu això de, de no entrem no, d'aixudiqui? Ah, res senyor, més no que tenen problemes amb les mesures, però això oh, ja ho sabíem, què passaria? Deixi dir ben clar que com en facin alguna destrossa els farà executar. Eh, Mixa meva! Mixa l'enxuc! Ves què? Vas que? Juntat i en veredut han tentat. Mira! Ja! D'això no em faci cas, emperador no novici no serveu pas massa convençut, l'enginyer. Eh, senyor, és un no apareixer difícil, i aquí no hi estan precisament acostumats. Bé, suposo que tu en saps més que jo, d'això. D'això, què? D'acord, d'acord, ja me'n vaig. Però eh, no, on vas? No, no em deixis sol, aquí! No ets precomi, senyor, tot anirà bé i jo m'ho miraré tot des de la cabina. Ai, ai, ai, que rai t'agobo, no em protegeixi. <tos> Ia, ia, ia, ia. Eso poto ja. Sab que liarse. Na mi descoltes no entenc. Mento, nac pelito. No dic tan ni mioc. Far amiga sob mal. Que? Quan? Etioq. Ara. Urgència mèdica. Possible aturada cardíaca del pacient. Urgència crescions mèdica. Urgència mèdica. Ah, què ha passat? Namook. Namook. Perreta d'abunt, ajudeu-lo! No es pot pas morir! Al mateix temps, a la nau estelar Arcàngel 2 Senyor, puc fer-hi alguna cosa? Més aviat no, gent. Tets. És la... Càncer, Maria, veritat? Vostè... vostè no ha ni d'esmentar-la. Ja veig. Fots pujar el darrer de Cluta? Ja fa tard. Benvingut a la nou estelar Arcàngel 2, al Jesús Garrote, de Barcelona. Hola, bona nit, capitan. Bona nit. Benvingut a Montsalvat, on tot comença i tot s'acaba. Que la FEN Rai Togobo no el protegeixi. Gràcies. Tinent d'Arno, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferres Garrote coneix el mecanisme del nostre test? Sí, perfectament. Doncs faci que els seus sentits despertin, i escolti això. Fi de tot destí. La gran vagina de Cuercut, d'ara, s'obre per darrera vegada amb l'intenció de poder tenir-lo ben apretadet dins seu, per donar-li un darrer consol abans de morir, en aquest món on és considerada com la darrera expressió de les frustracions. Mullis, xapollegi frueixi dels seus darrers instants de quasi-felicitat abans que els ballarins de la mort se'l cruspeixin. Per què digui'm, no s'hi trobarà bé la seva panxa entre els cadàvers i els fetos dels nous ballarins que neixen? Potser... potser intentaria exterminar-los. Com ho faria? Pues agafaré i els tot al cap. Com ha dit? Que tallaria el cap a tots. A tots? Sí. Utilitzant algun encanteri, potser? No, amb, la me amb les meves mans ho podria fer perfectament. Amb les seves mans podria fer-ho perfectament. No necessitaria de cap encantari. Intenti arrancar li el penis amb un quedarnó. -no. Ah! Ah! Caram! Animal! No ha estat malament de la demostració de força. Tinen, ha quedat seriosament no, lacionat? No, no, capità. Bé, doncs procedeixi. Molt bé, Alferes, molt bé. Molt bona nit, Jesús Garrote, Alferes. Bona nit. Recullis la seu de tranquil·litat dels que gotegen sang i reconeixi les seves ferides als seus fills dispersos, les aigües que venen i no se'n van mai, que intenten ofegar-lo com si fos un germen cósmic més. Faci tocar els bretos dels abismes absoluts, acariciï la seva delactància narcòtica i, finalment, folli-los! Vinga, faci-ho! Bona nit, alferos. Si pensa que sempre se'n podrà guardar de les malalties de pus que l'esperen dins els pels tants d'Oi Karen, està ben equivocat. És més, segons els nostres sistemes, vostè ja és portador de la febre sinistre. Què diu ara? La que embujeix, Fora! la que impedeix i resumeix un ésser en un resum dels infectats i plens d'escampaboires. A part és de altres, doncs, perquè no podria infectar tota la nau. O potser coneix vostè algun antídot pel seu mal. Sí, conec un antídot. Quin? Tallar-me. tallar, -me, tallar -me totes les parts infectades. De manera que no reprodueixen cap un altra part del meu cos. Molt adequat. Necessita l'ajut d'en Nunke? Suposo que jo ho fer jo sol. A veure, faci És un gran balai, Nauferes. Sí, i tant. Ja està. Ui, una cama fora. Però ha de continuar, amb l'altra cama i els dos braços. Continuï. Penso que amb una cama ja tinc prou. L'altre està... Però l'infecció continuarà a la nau! No. Com a mínim una cama més. Yes. És el primer feres expert en mutilacions que tenim. Molt i molt adient. dient. Digui'm ara la primera cosa que li fa explicar la mateixa història quan li dic darrer estartor. Llàstima. Un enegament intuïtiu de l'entreombra ja de l'ànima. Tonto. Ofegar-se en un mar de sang ardent cagada per un Flames. No sabé nada. Intro in defensió. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Vull tornar a vèncer el blindat, que no vaig fer una vegada, fa molt temps. Molt bé. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. <totipos> Alferes, m'escolta? Sí. El nostre ordinador li ha concedit un punt positiu. Vostè té força i s'ha arrencat dues cames. Molt bé! Tintem d'art, no? Acompanyi l'Alferes al simulat. Vingui, saltant, Alferes. Salti. Per aquí. Salti, salti. freqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes Garrote, veu l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu simulador? Sí. Doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja està. Quin número pareix? A 4.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 saltar a de Doi de Nocus. I opció C, demanar als bruixots de Federemin un encanteri de protecció. Opció C, demanar als bruixots un encanteri de protecció. N'està... ben segur, el Feres? Sí, estic ben segur. Doncs guanya un punt de força, en guanya un de valentia, però en perd un d'experiència. El Fer esgarrote acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tornemut. Les seves escales, eh, B, són especials. No estan fetes de marbre o de fusta, sinó d'un estrany material que xucla qui puja. Què vol fer ara? Opció A, apretar a en direcció oposada a les escales. Opció B, intentar fer un salt i arribar fins al crepuscle dels xeus. I opció C, Anar avançant lentament. Opció B. Intenta afonsar-lo. Creu que té les aptituds per fer-ho? Penso que sí. Bé, guanya dos punts de força, dos d'experiència i un de valentia. El Ferres Garrote. No falli ara. Ha arribat el crepuscle dels Xeus. On s'amaga el monstre d'aquest nivell? La gran roda de matant que penja del sostre s'acosta perillosament el seu pit el partirà d'un moment a l'altre. Què vol fer ara? Opció A, ajupir-se. Opció B, caminar cap endavant i molt poc a poc. I opció C, concentrar-se en la llum del fons i avançar sense poc. Opció C, concentrar-me en la llum i seguir endavant. N'està no ben segur? Sí. Sí? Sí. Doncs no guanya cap punt de força, però en guanya dos d'experiència i un de valentia. Fem un recompte, al Feres? D'acord. Ha guanyat tres punts de força, n'ha guanyat tres d'experiència i n'ha guanyat tres més de valentia. I això significa que pot vèncer el fals al cap d'aquest nivell! Bet, alferes, estem orgullosos de vostè. I tant, sinceres felicitacions. Moltes gràcies. Molt bona nit i ens veurem la setmana que ve a la nau Arcàngel 2. Doctor Darko? Digue'm, que Maria. Això? Això no s'ho creurà? Això, el què? Doncs que, que aquest capità que tenim a nau... No és el de veritat. I és clar que ho és. L'única cosa que li passa és que té un petit problema de personalitat. Em vam estar parlant l'altre dia quan va venir a confessar-me que estava boig per tu. Doncs li va prendre el pèl. No és pas tan fàcil prendre mal. No? Doncs ha estat fent-me demostracions del que pot fer amb la seva carn d'holograma. Fins i tot s'ha transformat en un monstre. Com? Hem d'avisar el vindicador immediatament. Ho farem, però abans haurem d'esbrinar on és el veritable Capità Montaner. Continuarà la setmana vinent. Si voleu ser com el Capità Montaner i superar totes les proves de Montsalvatge, entreneu-vos amb un PC486 ecològic. El trobareu a Virgi Neuromagnètics, carrer Roger de Llurianou de Barcelona. Podreu obtenir més informació sobre la configuració de la màquina